Дух таємний гомін чує, море вічності в вічності пливе. Всяй від сонця, в синій далі, срібний голос лине-лине, райська пісенька дитини, на весні придавніх літ. Дзвонить-дзвонять, гомін ходить, в горах дола гомін родить, як сон мріє, тихо-тихо, стелиться на сонця шлях, великодні дзвони дзвонять, і зійди, блакитне небо, на зелену землю нашу, квітами у небо землю обнімає. Золоті свої проміння на людей на всі створіння і в блакить безкраю шле. Моляться, як діти люди, з усміхом любові й щастя, мов вінком весняних квітів, кругом церкви всі стають. Світло з пітьми виринає, і в далекий світ безкрай велична могутня пісня, враз дзвенить Христос воскрес. Чайка над очеретами сумно жалко квилить плаче, мати сина виряджає у чужий далекий світ. І рідня його цілує, «Сину, брате, будь здоров!» Верби, явір, срібна річка, нижком шепчуть, «Будь здоров!» Молода душа весняним жає воронком вгору лине, І в блакитні поринає, і цілує небеса, І сіда на ясне сонце, і на ньому спочиває, Бистрі думи посилає в безконечності простір, На безмежнім океані бачить вічності край небо, Що понуро там чорніє, чи це брама вічності, Чорні і могутні скелі, духові шлях заступили, Там, за скелями, отима вічне джерело буття. І даремно дух людини тисячліття важко б'ється, Джерело буття добути, правду й щастя відслонить, І, притемнений з невір'єм, важко ранений безсиллям, Горді крила опускає, і на землю вниз паде. І сміється дико злоба, тьмою землю оповила, Самолюбство і жадоба. Там на брата гострять ніж, стогнуть гори, стогнять доли, крові сльози морем лються, і на дух тьму роз'ясняє. Лиш кривавий блиск гармат, в крові тонуть мільйони, мільйони душ невинних, і даремно б'є об небо, плач розпукав дів, сиріт. Дети, людський дух увічний, глянь, покинули боги нас, і з людства сміються глумно, громами із чорних хмар. Зашуміли горді крила людського титана духа, і у шумі чути голос, мовно вітний заповіт. Через сльози і терпіння шлях веде до просвітління, хто боровся з кутий тьмою, тому сонце мріє мрій. Я розвію тьму Всесвіту, джерело буття отворю, із рук всіх богів лукавих правду й щастя видру сам. Розвалю храми облуди, пекло й небо розтрощу, і сотворю нове царство, рай людини на землі. Десь далеко, ой далеко, очі ясне сонце бачить. Де ти сонце? Де ви очі? Очі, очі ви мої. Хто мені покаже матір, усміх милої моєї. Ой, ніхто, ніхто ніколи. Очі, очі, ви сліпі. Чуєте, о, любі друзі? Хтось у плечі нас торкає, шию обнімає і шепче. Я вже тут, ходіть, ходіть». «Тьму беззоряну одвічну, в чорну пустку позагробну, морем вічного мовчання, вічно я вестим вас. І не буде Бог, ні люди, знати, де могила ваша, ні барвінок, ані рута, вам на ній не зацвіте. Ні сльоза її не зросить, ані хрест на ній не стане, ні на хрест оцей похилий слів ніхто не покладе. Тут заснули сном одвічним вигнанці судьби, котрі пекло людського страждання за життя уже пройшли». «Ви все будете вмирати і ніколи не умрете. Вічність темну, бездорожну, піде з вами розпач ваш. Марно пустку безконечно роздере ридання ваше. Богні люди вас не вчують, лише я вчую ваша смерть. Я сильна та заслабая, щоб убить розпуку вашу. Вона вічна, вічна буде, як я вічна, ваша смерть». Пісня втихла. Наче час подих смерті так застигли людські тіні, Іхні душі не вернули ще з далекої мандрівки в замогильну безконечність. Вони блукали по бездорожних, сонних пустирях і тужили, і плакали за втраченим життям. Та ніхто не чув голосу їхнього болю. Тоді, як із шістьох краплинок води стає одна краплина, так шість душ і злилося в одну душу. І була оця одна душа, марніша від наймарнішої плинки, котрою буря гонить безвістями». І стала ця полинка душа великамо в світ, бо сховала в собі болю всього світу. І могутніша від богів, бо боги не знають терпіння. Здається, що вони вже навіки сидітимуть довкола вогню. Німі, зачаровані, закляті, омертвілі. Вмерли люди, земля, небо.